Запрошені. «Знайомтесь, це мій однокласник, який тільки-но зійшов з корабля. Він працює суперінтендентом в гамбургській компанії і тут проїздом. Я протягнув руку, аби представитись. Через надзвичайно м'яке і доволі низьке сидіння останній писк дизайнерської моди мені довелося скрутитись в дивну позу. Не турбуйте, сидіть, сидіть, гарячково спинив мене господи. Я про вас уже все розповів, можна без зайвих формальностей. Краще візьміть собі пляшечку пива і послухайте, що розповідає мій однокласник. Спогдає його яскраві і ще вкрай свіжий. До того ж, бо розповідає він так, що одразу б дається уявити собі це все наживо. Коли ми прибули до Індії і залагодили всі формальності, задоволений з комісійних від замовлення з берега харчів та інших дріб'язків для наступних місяця-півтора переходу, агент з вдячністю привіз зі собою цілу свиту цирульників, кравців, що просто тут на борту лічені швилини пропонували пошити для нас Традиційні індійські костюми білого кольору. Закроєн схожий на наші піжами. Зарвити зачіску, поголити і повистригати волосся з вух. Для особливо охочих пропонувалося чищення язика спеціальною металевою пластинкою і чищення носа спеціальним шнурком, який пропихався через одну ніздрю, і виймалися через рот, розповідав гість, красномовно жестикулюючи обома руками. Після другої пляшки пива я розслабився, а після третьої реготав разом з ними. А ще чув таке, що важко собі уявити. Капітан корабля, поважний чоловік, мов підліток, закохався в повара. Ним виявилась молода повногруда молодиця, позбавлена усілякого шарму і комплексів. Як цього благородного чоловіка так скрутила лиха година, ніхто не зумів збагнути. Вони з його капітанської каюти цілими днями не вилазили. Іноді екіпажу доводилось їсти одне і теж кілька днів підряд. Іноді викидати в море ящиками зіпсутий харч, який кухар не встигала сховати до холодильних камер, бо, бачите, у неї не вистачало на це час. Зате вистачало часу на креветки в клярі для капітана. В той час, коли ми виловлювали злиденний кавальчик м'ясця з розмазаних по тарілці макаронів, при цьому він масненько хихотів, і вдоволено протирав руки. Та найдивніше в цій історії те, що вона, видко, так обкрутила капітана, що той зовсім глуст утратив. Тут він зробив паузу, мабуть, очікуючи на наші нетерпливі запитання. Мій замовник не забарився, Вони, напевне, добре себе знали. Розмова ж між ними скидалась на гру. Мені... Було цікаво спостерігати за двома давніми приятелями, які з півслова себе розуміли. Я з приємністю згадав про свого напарника. Приємно все-таки мати друга, і до дідька приємно знати, що ти маєш, незважаючи ні на що в цьому житті, на кого розраховувати. То що ж, одначе, сталося, не втримався господар. Він привів її до себе додому і сказав дружині, що відтепер ця жінка житиме з ними, виголосив гість і з почуттям виконаного обов'язку відхилився на спинку занадто м'якого крісла. Виглядало на те, що це кінець історії. Я, почекавши трохи, чи не відновить, Підпити чоловік своєї веселої розповіді, але той задоволено пихтів і ніс до рота чергову пляшку пива. «А що його дружина?» – питаю.